Ostati zato što volim Hrvatsku. Ostati zato što ovdje je ovdje moj dom. E, ostati jer vjerujem u budućnost Hrvatske. Ostati tu su mi prijatelji, obitelj, tu mi je moja kultura. Ostati zato što su tu svi ljudi koje poznam i volim. Ostati zato što volimo Hrvatsku. Ostati zato jer sam ovdje rađem. 65.000 tisuća ljudi je tijekom 2015. napustilo Hrvatsku. To je jedna od poražavajućih brojki koju je jutarnji prenio iz najnovije studije Stjepana Šterca. Je li unezimstvo zaista toliko bolje, kako je moguće da mladi svih profesija odlaze i u najvećem broju slučajeva se zadovoljavaju radom u vrlo jednostavnim industrijama i uslužnim djelatnostima u stranim zemljama. Dokle to ide i zašto svi šute, pitanje je koje su se ove subote pitali mladi na radionici naziva Mi ostajemo u Hrvatskoj. Nakon radionica u Splitu i Osijeku održala se u prostorijama Kluba Mladih rijeka u organizaciji Svjetskog saveza Mladih Hrvatska. Radionica je dio pokreta suprotiva protiva, kratica mota suradnjom protiv apatije, čiji je cilj educirati mlade o aktivnom uključivanju u politiku, odnosno potaknuti ih da budu aktivni građani i da poznaju svoja prava. Ono o čemu je najviše bilo riječi je četvrti nacionalni program za mlade koji je upravo u fazi pisanja i izglasavanja, a trebao bi postati aktivan za razdoblje 2018. do 2021. godine. Nacionalni program obuhvaća nekoliko područja od kojih su neka obrazovanje, zdravstvo i kultura, te za cilj ima uvidu potrebe mladih te njihovo rješavanje kroz tri godine. Iako je u izglasavanju već četvrti takav program, ono što su organizatori istaknuli je upravo njegovo neprovođanje i razlozi tih propusta. Članovi Svijetkog saveza mladih svim su polaznicima omogućili da izraze nezadovoljstvo određenim aspektima u Hrvatskoj i zajedničkim snagama u raspravi s ostalim sudionicima dođu do mogućih rješenja kraj konferencije obilježila je radionica s lokalnim predstavnicima vlasti gdje su mladi ta ista rješenja prezentirali i na taj način izrazili svoje potrebe i njihovo viđenje promjena, a samim time i razloge ostanka u Hrvatskoj. Jedan od predstavnika vlasti bio je i Tomislav Ča Tihomir Čardašev, član akcije mladih i predsjednik Gradskog vijeća grada Rijeke koji je se nama podijelio svoje viđenje o apatiji mladih u Hrvatskoj. Kakav je vaš dojam, od danas jesu li mladi stvarno tako apatični? Ne, mladi nisu apatični, nego mladi jednostavno nisu umreženi, nisu povezani i međusobno nisu dobro informirani. Ova radionica je jako dobra kao i sve radionice ovog tipa. Da mladi dođu, upoznaju iste mlade koje muče isti problemi kao i oni. Da shvate da nisu sami i da se moraju organizirati i pokrenuti. To se, to se vidi na apsolutno svakoj radionici ovakvog tipa jer se skupe različiti ljudi iz različiti, da li udruga, da li neformalnih inicijativa i na kraju svi shvate da zaista nisu sami. Koji je naš prvi korak prema tome? Što bi prvo trebali napraviti? To je nešto što je, što je bilo danas i na radionici izneseno. Prvo je uspostaviti kvalitetno informiranje vladi. Vi izradio radio ove, radite taj dio. Vas vidim kao jednu organizaciju koja može raditi na tom informiranju da mladi zaista budu informirani. Tu se naravno treba uključiti lokalna inžupanijska vlast i tako dalje da se potakne taj dio. Sa kvalitetnom informacijom mladi će se moć kao prvo više uključiti, a kao drugo kad vide da postoji stvarno puno prilika za uključivanje, onda će i sami početi realizirati svoje ideje, svoje projekte i tako dalje. Što su mladi uzeli sa sobom nakon predavanja i kako će to implementirati u svoju ulogu aktivnog građana, reklo nam je nekoliko polaznika. A danas smo od Savjeta mladih Hrvatske saznali puno informacija vezano uz našu participaciju, odnosno aktivnu participaciju u mijenjenju mladih, odnosno mijenjenju stanja mladih u Hrvatskoj. Susreli smo se sa lokalnim predstavnicima lokalne političke vlasti, iznijeli im svoje stavale mišljenja, sve u cilju promjene i boljitka našeg statusa u Hrvatskoj. Mor da je ovo događanje danas bilo jako zanimljivo, pogotovo za mlade ljude da shvate koje su prednosti ostanka u Hrvatskoj i pogotovo što smo dobili uvid u to kako u biti funkcioniraju političari i političke strukture na lokalnim i nacionalnim razinama pošto smo imali jedan razgovor koji je bio povezan upravo s ljudima koji su dio u biti donositelja odluka. A, također, ono što je bilo jako važno da su se mladi ljudi umrežili danas i naučili ni drugih puno toga, te smo si pružili biti podršku koja je najbitnija. Pa evo po broju jedan stvarno hvala ekipi Svjetskog saveza Mladih što su uopće pokrenuli ovaj projekt hvala svim mladima koji su ovdje okupili meni je bilo baš jako drago što se mladi odazvali, što se okupili i što su mogli pod broj jedan razgovarati što smo mogli čuti svačije probleme svačije ideje i konkretno meni je najinteresantniji bio ovaj završni dio kada smo imali priliku razgovarati sa predstavnicima sa lokalne vlasti, sa predstavnicima i savjeta mladih i iz drugih političkih stranaka, gdje smo konkretno razgovarali o načinima na koje mladi mogu uticati, na koji način mogu predlagati svoje ideje, tako da to mi je bilo ono nešto najkvalitetnije od ove radionici. Danas ću ponijeti ovu pozitivno nabijenu atmosferu ljudi koji su spremni pokrenuti Hrvatsku na noge i verujem da će se to kroz neko skorašnje vrijeme sigurno i ostvariti. Iako je konferencija u Rijeci prošla veoma uspješno i članovi Svjetskog saveza mladih uspjeli su u namjeri edukacije mladih ljudi, borba još nije gotova. O razlozima pokretanja projekta, trudu i radu koji ulažu u edukacije i vatrenoj borbi za ostanak mladih u Hrvatskoj, u intervju nam je ispričala voditeljica projekta Jelena Slavić Miljenović. Prvenstveno mi reci koja je potreba za ovom konferencijom, znači zašto vi nju organizirate? Pa konferenciju smo prvenstveno organizirali zbog toga što smo već tri godine četiri se aktivno bavimo politikama za mlade i onda smo shvatili da jednostavno se stvari ne mijenjaju, pa smo se pitali zašto se te stvari nikako ne mijenjaju. I zaključili smo da je dosta veliki problem ta apatičnost i razočaranost kod mladih ljudi zbog koje jednostavno se ne žele uopće aktivno uključiti u bilo kakvo društveno ili političko djelovanje. Isto tako smo zaključili da, da bi stvarno se, ono, svoje znanje koje imamo u stvari, trebali i mogli prenijeti na druge mlade i e, da bi to najbolje mogli ostvariti ako idemo u različite gradove, odnosno ako idemo po cijeloj Hrvatskoj, na neki način se svim mladima upoznajemo i ostvarimo suradnju s njima, da neke ciljeve koje svi imamo u stvari možemo zajednički ostvariti, odnosno probleme koje imamo zajednički riješiti najbolje i najjednostavnije. Guideline je suradnja protiv apatije, zašto? Upravo zbog toga razloga. Svi smo nekako ono, manje više postali latargični prema problemima s kojima se susrećemo. Mislim, njome je to postalo neki dio uh, svakodnevnice da primjećujemo problemi da pored njega jednostavno prolazimo, ali mislimo da nismo dovoljno u stanju, da nemamo dovoljno mogućnosti da bi te probleme rješavali. I zbog toga smo postali manje više uh, apatični prema cijeloj situaciji koju gledamo oko sebe. A rješenje takve apatičnosti ustvari stvari leži upravo u suradnju, u tom nekakvom povezivanju mladih... Uh, u suradnji mladih i svi dijelova Hrvatske, jer ono, ne znam, problemi poput korupcije, nezapošljavanja, premalih plaća, iskorištavanja rada mladih i razno razni drugi ne znam, problem obrazovanja, neefikasnosti obrazovanja, problem možda nekakvih nedovoljnih sadržaja pogotovo u nekim manjim mjestima, uh, Općenito neko stanje u društvu gdje se na mlade potpuno se zaboravlja i stavljaju se u neki drugi, uh, drugi uh, plan i zbog, uh, na kraju dana to su sve razloze zbog kojih mladi odlaze iz Hrvatske. To su problemi s kojima se susreće svaka mlada osoba, odnosno većinski dio mladih ljudi u Hrvatskoj. I u stvari da bi se ti problemi rješavali mi moramo postaviti kao mladi neke konkretne, neke konkretne ciljeve u stvari prema tome kako te probleme uh, riješi i zajednički ići prema tome od onih koji bi trebali te probleme rješavati uistinu i tražemo da, da se neke određene mjere poduzmu da bi se ti problemi riješili. Koji je danas bio neki guideline? Što danas želiš da su ljudi ponijeli sa ove konkurenje? Želim prvenstveno da, da, osjećaju, da su se upoznali i da vide da nisu sami u cijeloj toj priči i da su stvarno dobili neki osjećaj da se neke stvari mogu promijeniti, da nije tako sve crno i beznadno kako na, na prvu izgleda i da treba vratiti nekakav početni entuzijazam i motivirati sebe prevenstveno kao pojedinaca onda i ljude oko sebe da neke stvari konkretne počnemo mijenjati, da nekim lošim stvarima znamo reći jasno i glasno ne, da se dovoljno hrabrimo, da ne budemo isprepadani i preplašani za svoju budućnost jer mi gradimo svoju uh, budućnost ne moraju niko graditi. Umjesto nas ima nas još uvijek dovoljno mislim da smo svi dovoljno sposobni, pametni uh, ljudi koji ono, ne pričaju gluposti, ne nego znaju točno kako bi neke stvari trebale funkcionirati, da te svoje neke ideje trebamo se nekih kava i ono, sami sebe na neki način izbaciti. Vani da bi trebali imati neke mehanizme, odnosno početi koristiti stvari koje su nam dostupne u blizini. Kao što su primjer, ne znam, ti savjeti mladih o kojima smo danas govorili ili ne znam, nekakvi općenito naši osobni Facebook računi, udruge mladih. I slično da bi trebali stvarno te mehanizme koristiti da nas se, danas se jasno i glasno čuje glede onoga što mi smatramo da bi trebalo mijenjati. Cilni draga savez mladih Hrvatska poslije od 2 13 se u Hrvatskoj. Jeste li vidilo od 2 do sad znači neki pomak? Pa ja vidim pomak, poremešteno vidim pomak među ljudima uh, koji su srećem na ovakvim stvarima, vidim da se sve više i više mladih ljudi u Hrvatskoj počelo stvarno aktivirati. Poslije dobro jedan uh, veći dio ljudi koji možda uh, nisu još toliko u nekim, nekim uh, stvarima, sa većim broj mladih ljudi je odlučio preuzeti stvar u svoje ruke i to je super stvar samo što je ono bilo bi dobro kada bi se malo više umrežavali kada bi malo više zajednički surađivali kad ne bi imali više taj strah ono uh, imam nešto uh, za reći, imam neku ideju uh, ne znam kome bi u, točno uputio ono uzmeš uh, Google kucaš uh, neku ono ne znam svoju županiju svoj grad vidiš na tvojom području djeluje imaš li ne znam neke udruge mladeži koje ti možda odgovaraju uh, u nekim svojim siljevim načinu svog grada pogledaš pa postoje ne znam savjet mladih obrateš se mi smo pozvali danas sva ja mlada sudionika danas se ja mogu javiti na protiva.ssmh.gmail Bilo koju ideju koju imate ono, slobodno, nam, slobodno nam prosijedite zajedno ćemo nešto, ili ne ideju treba vam pomoć za nešto, ne znate kako, ne znam, u nekoj situaciji se, uh, kome se obratiti ili uh, koga tražiti da vam se nešto napravi, uh, uvijek nam se možete obratiti, mi ćemo se s svoje strane svojno potruditi da, da vam pomognemo. Onako jako si entuzijazic, onako svega toga hoće se ikad pretut truditi da, da mladi progledaju? Pa, mislim, ne znam močila li se prestao turiti da, da mladi pregledaju, mislim, ja sam trenutno spadem u kategoriju mlade osobe i to nisu neke, neki problemi koji su meni strani i od mene daleki, pa sad ne znam, ja živim neki život u balonu pa sam jako entuzijastičan. entuziastična sam zato što vidim da ljudi koji odlaze moli neki prijatelji, članovi, obitelji da jednostavno odu neku zemlju gdje je neka situacija u smislu sređena zakonski ili ne znam, radnik ima bolja prava ili je bolje zaštićen i sve to stoje, ali ti su ljudi na kraju dana tužni, ja ne želim da ne znam, si moji prijat negdje van, odnosno, ne želim da ja budem prisiljena za godinu, dvije ići u neku drugu državu, tražiti tražiti posao i ne znam živjeti. Želim živjeti u Hrvatskoj, jer sam u hrvatskoj rođena, ovdje mi obitelji su mi prijatelji i mislim da trebamo ovaj naučiti voljeti tu svoju zemlju, shvatiti da nisu zemlja neki ono neki entitet koji je nama skoro stran, nego da smo zemlja mi, ljudi koji u njoj živimo, prvenstveno mi mladi, jel' kako god ono bilo filozofsko, naravno na mladima svijet ostaje, to je u tome i istina. Mi smo danas sutra ljudi koji će ovdje imati obitelji koji će, ne znam, imati svoje uh, firme, koji će raditi u nekim, ne znam, državnim institucijama koji će raditi. Kod prednika nebitno, znači mi smo ti koji u stvari trebaju društva i moramo prestati čekati da ga neko drugi izgradi umjesto nas, nego ono, imamo i mi dio svoje odgovornosti u tome, a to je prvenstveno u tome da se, da se probudimo. To je u pravilu razlog mog nekakvog entuzijazma. Možemo neke stvari promijeniti. Mi u prije nego što ulazimo u udrugu moramo proći jednu edukaciju koja traje šest mjeseci i koja se stvari sastoji od razna raznih tekstova, raznih e, filozofa, nekakvih društvenih a, društveno bitnih osoba kroz povijest, cijelu iz različitih a, zemalja u svijetu gdje se stvari govori o tom da se pojedinca, o načinu prepoznavanja tog do seansa od drugim ljudima i u stvari suma nekako svih tih tekstova koje mi tih 6 mjeseci prolazimo kroz tu edukaciju e, Stvarno stvori čovjek u jedan osjećaj da ja kao pojedinac mogu a, puno a, toga napraviti. Meni je jedan od a, najboljih primjera ikada bio Havel iz Poljske, koji je za vrijeme najgorek komunizma, uspio se izboriti za a, prava radnika i pokrenuti a, revoluciju iz jedne tvornice najobičnije u, u Poljskoj. Danas je Poljska jedna od rastučih ekonomija a, u Europi, jedna uređena država, što je jako zadivljajuće u stvari s obzirom da su prošli u pravilu isti neki Sličan, dosta sličan put kao što smo ga kao što smo ga i mi prošli. Mislim da je to bitno kod ljudi vratiti taj nekakav osjećaj da ja kao pojedinac stvarno mogu puno toga, kad sam u grupi mogu još puno više, kad smo ono, kad te, kad je više grupa povezano zajedno, mogu još još više. A mi živimo danas u jednom demokratskom društvu kojem je 90% posto tih stvari uređeno, samo što je problem što se možda ne provode, odnosno što se ne provode na ispravan način. Znači nije sad baš da moramo sve graditi iz nekakve uh, nule, već imamo jako puno toga. Samo trebamo se probuditi i to početi. Ono, to bi bila neka tvoja poruka kad bi osažila u ovaj jednu dvije rečenje? To se sad nadovezuje na moj entuzijazam, moguće jednom prilikom rekao ja volim ovu zemlju zbog njene, zbog glupih e, ljudi koji su e, u njoj. Volim ih zbog sebe i zbog pametnih ljudi koji ih uvijek ima, Bogu hvala. Tako da, ja dalje vjerujem da ovu zemlju jako pametni i sposobni ljudi koji mogu jako puno toga napraviti kad bi im se dala prilika. A mislim da je situacija trenutno takva da se mi tu priliku sami moramo stvoriti a, i ne čekati nekoga drugoga da nam je usvori. Znači kucam na sva moguća vrata, slat mailove, a, pozive, a, jedni s drugima razgovarati o nekim ajmo reš ozbiljnim temama da se u narednom nekom kraćem periodu neke stvari stvarno počnu počnu i mijenjati. I opet kažem, a, mi smo to nekoliko puta bili naglasili kroz ove konferencije, mi nismo za to da mladi ne idu nikada van i da se niko sad ne smije seliti iz Hrvatske. Mislim samo za to da ljudi ne odlaze odavdje tužni, jadni i razočarani. Ako netko želi otići, ne znam, živjeti u Njemačku zato što je, ne znam, završio farmaciju i tamo je dobio posao puno bolji i, ne znam, želi se dalje izgraživati u svoj karijeri, normalno nek ide, to je super stvar. Ali ako mlada osoba je prisiljena sa, ne znam, magisterijem odlaziti u Dublin i u Dublinu prati čaše uh, i ostaviti svoju obitelji, svoje prijatelje nije čak problem niti posla koji radi. Ono, nije sramota raditi, ljudi trebaju raditi i ja skijam kapu svakoj osobi koja odšla bilo gdje i radi uh, bilo kakav posao da bi ono prehranila sebe i svoju obite. Dakle, ljudima se svano treba diviti, ali ti ljudi ne bi trebali odlaziti tamo zato što su prisiljeni. Oni bi trebali tamo odlaziti zato što eto su ne znam, željni novih životnih iskustava ili ne znam, sviđa im se vrijeme u Dublinu. Tako da ono, mislim da, mislim da trebamo stvarno se potruditi da, da možemo ovdje ovdje biti. Projekt edukacija još uvijek nije gotov, a čekaju ih još edukacija u Zagrebu početkom studenog i završna četvrdnevna konferencija u Zagrebu koja će okupiti hrvatske stručnjake iz svih područja koji će zajedno s mladima pokušati doći do najboljih rješenja. Ovo je goruće pitanje svih nas mladih i samo zajedno možemo napraviti promjenu. Jer mi želimo ostati u Hrvatskoj.